Orain dugun bertsoa, bazarri bertsolari gipuzkoarrak asmatutakoa da. Ostiko keta du izenburua Futbola gora, futbola bera, jendearen zora mena, Urte hauetan hori danun bait, oso moda handagoena. Inor jakina ibadu gaur zein den, ofizilorik onena. Ostik alari oiek daukate, irabazi geiena. Inazio izmen di Manterola zuen izena bizena basarri bertxelari gipuzkoarra. Errezigen jaio izan zen miga bederatxe honetan mairogarren ortean. Mutiko denen amets bakarra, Ostiko ketan azteko, Anka belaunekain bat balio, Zuten ik ez nun usteko Hainbeste urte zertan nekatu karrera ikasteko Futbola bezela korik ezta Milo jakira basteko Txikitatik sarutzen bis esan zen Euskal Herriko bertxolere nagusia abitan irabasi zuen. Aunditak ikizarreta gazte, denok berdin. Gaitz berri onta skutsatu gabe, inorgel ditu ez Futbolazkan poezin asmatu, Deguzertaz itzegin. Euskal Herrian bada orain dik, Zerrikasita zerregin. Gerra ostean bertso asko idatzi eta argitaratu zuen, gareiko aldizkarietan irratiko esatari eta kasetaria ere izan zen. Bizi moduan jarraitu zintzo, egizko geure bidetik. Herrien ona bilatzen saia, euskaldun geran aldetik. Jolas batentzat entzatzertako hartu, Horren beste harretik gauzalatzagoak baditugu ostikoaren aurretik herrikiroletako artikuluak eta literatura kritikak euskeras eta gaspelania zein zituen mila bederatxireun eta laro gaita emereptxigarren urtean hiltzen zara utzi. Egunon lagunok, gaur mila eta bederatxiko urtarriaren ogita bederatxian, posgarren mailako ikasleak gaitu zuen mikrofonoen aurrean. Entzun duzuenez, gaurko irratsailoa ez da hasi kontu kontari irratiko betiko melodiarek. Gaurko irratsailoa bertsosaturikoa da. Birtxorarik zek hartu du gaur kontu kontari irratiko protagonismo osoa. Horregatik, hasierako melodia bertso doinua aukeratu dugu. Futbola gora, futbola bera. Lehen da bizi, kontatu nahi dizuegu, aurten bertso eta gierbatean ari garela bertsolaritza ikasten. Hama bostean, ben, iñaki binazpre bertso lari gaztoiztara edortzen da gure ikastolara. Jendearen zora mena. Berarekin ikasten dugu, bertso buruzko gauza asko eta asko. Bertsuak ozatzeko kontuan hartu behar den doñua, neurria eta errima. Teuetan hori danunbait, oso modan dagoena. Mania. Zer da bertsolaritza? Sabiera Murizak bertsolari famatuak oso ondo definitu zuen bertxo txiki batean. Ematen badio zueu beltat, tutoreak banatuta Iusiko duzu hamursaren bertso txiki hori. Bertsoari lauitz falta zaizkio. Zuek idatzi behar ditu zue, zue bertsoan zuna ahala. Pre udete? Entzun hamurizak nola laburtu zuen bertsola dititza bi puntutan. Neuurriz eta herrimamaz kantatzea hititza kantatzea itza. Kantatea itza. Horra zer mota, den bertxolaritza, den bertxolaritza. Berri zentxungo dugu. Neurri herrimaz, errimaz, kantatzea itza, kantatzea itza. Horra zer mota, den bertsolaritza den bertxolaritza. Azken aldia. Neurri zeta herrimaz kantatzea itza, kantatzea itza, horra den bertxolaritza, den bertxolaritza. Harrapatu alditu zuetx guztiak? Bai, ez da? Ba horain, guztiok batera bestuko dugu, Zer bertsoleritza, Xavier Amurizaren itxetan. Bat, bi, eta iru. Neurri zeta erri maz, kantatzea itza, kantatzea itza, horra zergirol mota, denbertsolaritza, denbertsolaritza. Lehenesan dizu dizuegu Iñaki Binea sprerekin ikasten ari garela bertsolaritza. Bere laguntzas hainbat bertso esatu dugu. Gaurko irratsaioan entxuteko aukera izango duzue. Bertso hauek ikastolako lentzero egunean abestu genituen. Espero dugu zuen gustokoak izatea. Aizapotan senbateculan guk zuzen txeko libulut egian. Goizean goi, jeikitzen naiz komuran sartzeko diarrea dut eta kaka egiteko. Zortzietan gozaria, hartu dut guztora, bestela ezin joan piztien albora. Aizapotxan, zen bate txeko lan, guk zuzen txeko liburu tegian. Ezkailera kigoeta, sartu naizkla zera, sartpibidera maika, hau zenbat oteda. Tutore txahorduan, bronka izan dugu, tagero gurekepa, pikatu seguru. Aizapotzan, zenbatetzeko lan, guksu zentzeko liburutegian. Eta gero patioan, kafe bat hartu dut, noskizere arekin madalena batzuk. Guiartitzin instrumentz, ta oso zaila da, gitar-dram zande batz, hau dagure banda. Aizapotxan, zen etxeko lan, guk zuzen txeko liburutegian. Zere ginez dakigu, klasetik kanpora, Zoi ikzu ez zigortzen, gaudeain guztora. Tagero jatetxera, bazkatzeko asmos, Kroketa ta, tamburguesa gure gana datos. Aizapotsian zenbatetzekolan guk susentzeko liburutegian. Bitxuleta rapatuta kalera susen orduan hasi dira azterketa egiten. Kontrolak susentzeko isildu behar da eta este primitzeko kafe bat hartzera. Aizapotxan, zenbate txeko lan, guztu liburutegian. Klasean horren beste, eskerrak egonal egonan, naizelagunekin. Este kutxa ubea, hemen botan bo, burua gaizkidugu eta gorputza ondo. Aizapotxan, zenbat etxeko lan, guzuzen txeko liburutegian. Afaldu eta gero telebizta ikusi, eta gero oera ametxeta nazi. Aizapotxan, zenbat etxeko lan, guk zuzen liburutegian. Aizapotxan, zenbat etxeko lan, guk zuzen liburutegian. Auso da kontu konteri irretien agurtseko erabiltzen dugun melodia. Beraz, entxule maiteok, agorezateko unea eldu da. Baina, adatorren astean, otzaiaren laguan, Santageda bezpera osatzen dugunez, goazen agurtzera bertzolari umo Copla Cantatus Un mandico Icas le hagará Héctor rigará Espera Oiturarekin kumplidez hau, zanta hageda bezpea. Iso txakostu giroa, gaztezko kaletan zehar. Gure soinua berotuko du, beste ez ere ez dabea. aurkos naiko da mañala ere horain artebe zaintrebe giro honekin izango gara gatorrein urtean ere